Hej och välkomna till MAM Podcast. Vi är tillbaka i ordning och med mig har jag Magnus. Jag är Hur mår du? Jag mår ganska bra. Lite förskjut. Mm. Är det väl? Men det har varit konstant den här hösten så det är inget eh, inget jätte spektakulärt. Nej, det har varit en sån höst faktiskt. Man ja, blir liksom ja. aldrig av med det. Det känns som att man köper nässpray hela jävla tiden. Ja, man är nästan beroende av nässprayen. Ja, sen blir det näsolja. Näsolja? Ja, har aldrig använt näsolja. Ja, nej, verkligen inte. Det är typ, om du använder för mycket nässpray så torkar du ut slemhinderna. Ja, just det. Så blir det, kan du få, jag har faktiskt inte fått det än, men du kan jättelätt få näsblod och sånt. Ja, det Eller har jag ju även näsan. utan nässpray. Ja, okej. Mm. Men det kan jag, jag skulle testa då, för jag får ju lätt mm. näsblod när jag är förkyld och så. Fast ja, det kan bero jag på inte det. använder nässpray. Mm. Ja. Ja, du, det var ett, ett äh, tips du kommer <laughs> Precis. Så här äh, inför julen. Äh, ja, på det, det tredje advent idag. Mm. Hur har du firat? Tredje event har jag firat med att påbörja ett Harry potter maraton. Jaha, aha. det tänkte vi faktiskt eventuellt göra också Ja, jag har aldrig sett det. Men dem. du har inte det? Nej. Nej, jag har inte sett alla I alla fall, fram tills är det två år sedan något. Sen gjorde vi ett maraton också Men det är, eh, de, det är i alla fall den första firmen, jag har bara sett två men den ja. första filmen var bättre än väntat Även om den har ju rätt många år på nacken nu ja. men de, blir ju, de är ju ganska barn Alltså de följer lite åldern på Harry Potter Så det blir ju mer och mer vuxen film Ju äldre, äldre, äldre han blir liksom Den blir ju mörkare och allvarligare ja, Ren på på slut Ja, ja <laughs> Det är jävla konstigt Du anar inte vad de använder stavarna till i slutet Nej, eller ja, det var faktiskt en, en scen I, i den uh, andra filmen det här med bergen Där ja. uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Harry Potter Pratar om han Dumbledore med vad fan han heter Dumbledore uh, Han som stod som Yultomton uh, uh. mm. så, så har han precis tr uh, träffat Han Vo Voldemort Heter han Ja, uh, Voldemort mm. uh. uh, Så so, so, so säger han så här ja, Min uh, trollstav rörde vid Hans trollstav <laughs> jag, jag kunde inte låta mig tänka på något annat då eh, Som man berättade för honom i förtroende eh, Alltså det är ju inte så var, har att trollstavarna upptar någon jättepresence i filmerna Alltså det är ju en rätt så liten pinne de viftar med eh, Jo precis Så att, eh, det var roligt Och eh, korsat svärd som man brukar säga men jag tyckte du summerade ganska bra att vi, vi kör det här avsnittet för att eh, mjuka upp munlädret inför vår julspecial Ja. Så att. Eh, Detta är vars... uppvärmningsspecial. Exakt. <laughs> eh, och vad säger som att dra en gingel så att vi kommer igång? Ja, just det. Ja, det kan vi göra. kör på detta, det får vara som det är. Eh, Ringrostigheten hör ju till Ja eh, men en, en trist grej som eh, eh, nådde oss i veckan är ju att eh, Marie Fredriksson har gått bort eh, mm. Roxette, ena halvan av Roxette eh, Ja Det var hon och Pagessle som utgjorde denna du ja, ja, ja. Eh, Jag vet inte exakt här, jag har lite in inför framför mig här, men jag vet inte exakt när hon gick bort faktiskt vad var det? I måndags uh. eller tisdags tror jag. Som hon gick bort eller nyheten? Uh. Uh. Ja, då släpptes, släppt eller nyheten kom ut dagen efter hon hade gått bort. Ja, dog Men, 61 så, år gammal. Så det kan nog vara till söndag som dog kanske. Ja, jag, söndag, fatt, jag fattade som att hon uh, dog liksom av svitan av sin hjärntumör. Eller står till med uh. Ja, jag tror det var kansen. Som hon har kämpat Alltså det är ju rätt länge sedan hon Fick den första gången väl Ja, jag pratade lite med min äh, Mamma eller pappa om det Och då sa vi det för hon, Alltså hon måste ju ha varit rätt mycket sämre äh, Än vad det har verkat som Jag tolkar ja. som att hon typ var frisk förklarad Men typ hade med, med en från det äh, ja. I tal och rörelser och sånt Men det verkar ju som att hon liksom aldrig är riktigt Blar med det Nej Nej jag vet inte om det var att hon hade det hela tiden Eller att hon liksom Det är ju ja. vanligt att de får åter, eh, ja. återfall det Verkar mer ha varit så ju eh, ja. För sen har man ju kunnat läsa lite Mellan raderna på eh, Per uttalande uttalande När han har dragit på eh, Turné med typ och Z låtarna ja. eh, Så har han ju fått frågan hur hon inte har hängt på Eller om hon inte är aktuell och, Då har han ju sagt rätt så kryptiskt Men ändå liksom han har ju varit rätt så informerad Om läget Ja. Uh. Uh. Jo precis. Men uh, jag All tänker att vi uh. kan uh, kasta in någon uh, liten finlåt här i jagset. Mm. Mm. Som någon form av hyllning från vårt håll uh, Ja. <laughs> <clears throat> um. Men det, uh. det låter trevligt. Först. Det, till... det var nog i och för sig min brorsa, Men Första kassettbandet med ett helt album som vi hade var eh, Roxette som eh, vi lyssnade sönder om och om, om igen. Ah. Jag, jag och Brosan. Ja. De gjorde ju jävligt många sköna låtar man grunskommissionen. Ja, många ja, fina ja, ja. ballader man har dansat tryckar till. Ja, verkligen. Men det är ju det att många alltså populärkulturen hade väl lite av en revolution på typ 60-talet och 70-talet. Mm. Och alla de hjältarna, de börjar ju bli så pass gamla nu så att de dör ju, <går> dör ju en efter nej, en nej, nej. naturligt. liksom ja. De är ju så pass gamla. Så därför kan man ju vänta sig att det blir liksom en stridström av dödsfall nu framöver ja. alltid För det kom, sen kommer det nya kändisar som dör. Även om de är äldre så är det ju liksom ändå det är ändå jävligt deppigt Och eh, Jag menar, ta du liksom per, nu, Visst, de har ju drabbats Eller han, hon har ju drabbats av, av en sjukdom Det var ju inte Per Gästle kanske På, på, på det Nej. sättet, men de är ändå jämgamla Liksom, och de är ju någonstans Nej. I typ i ålder med, med mina föräldrar i alla fall Nej, de är ju lite yngre än mina föräldrar Till och med Ja, mina också, så de är ju någonstans liksom eh, det kunde lika bra av ett par gäster liksom, eller någon annan eh, ja. person, eller ja, yeah. föräldrar liksom, det är ju liksom en sån ålder som är lite, Det är lite deppigt när folk som man växte upp med, även om de äldre inte eh, finns längre ja. Jo, jag tänkte nog på typ, jo det var nu kring jul, så tänkte jag på att det var han, eh, Weisse Ja, just ja, och även han som är i rösten till Benjamin Syrsa. Bengt Feltreich. Ja, exakt. exakt. Ja. Och då börjar jag tänka sig att det här är ju de göra någon grej på när det är jul. Ja, just det. Eh, så någon form Ja, med. just det. Det är båda de på samma gång. Eller mm. samma år. Ja. Sen är det väl då om man ska vara lite... Eh, eh, Realistiskt någonstans så är det väl så att, att han är ju inte... Det var ju länge sedan... Eller, Weissö kommer väl alltid vara förknippad med julen. Men det var ändå rätt... I alla fall i mitt huvud så är det ju inte så att han förknippar stenhårt med julen längre. Nej. Äh, jag jag tänker ju... nästan mer på honom äh, ett med naturen än äh, en julen. Vad sa du? Jag tappade dig där. Äh, en kort han, var ju, han var ju programledare för ett, ett med naturen. ja. Jag tänker nästan mer, eller förknippar nästan någon väg som är med ett med naturen än... Och den där mäktiga jävla Chariots of fire -låter. Ja, precis. <laughs> det var ju i princip en, 90% orsaken till att man kollar på ett med naturen. Och ser det <laughs> Fjärilen äh, sprider ut sina vingar. Ja. Eh, det måste ju också <laughs> ja det lera. Oerhåll mix av låtar <laughs> <laughs> Nej men det är trist när folk ja. Går bort så är ja. det, uh... det är det klart. Men har du något, något på det Märkligt uh... nej, nej nej. Jag har ingenting på På <laughs> Döden, döden. <laughs> uh, Nej men vi kanske ska nöja oss där då. Uh... Ja vi kan vara på, nöjda med... med det ämnet Så tar vi ja. En vidare. Yes Jag vill känna tro Jag vill känna må. Det är där har sommaren redan regnat på, det spelar ingen roll hur vi Jag tänkte jag skulle snacka lite om ett par karaktärer på min arbetsplats. så. Det finns ju alltid ett antal så här stereotyper, karaktärer, udda figurer liksom. Mm. Vi har ett par intressanta tycker jag. Det kan vara kul att höra om du känner igen typen. Mm. Det är en väldigt bra. Bra, grej faktiskt typ. Ja, nu är det liksom. Det är inte så här hela. Vad ska man säga? Hela personligheten. Det mm. kommer man beskriva, utan det är snarare bara en liten del. Men vi har i alla fall. Så har vi en person som. Eh, han har väldigt svårt för att få avsluta ett samtal. <laughs> ja. han, han, är inte, han är ganska. Alltså, han utstår ju väldigt lågt, självförtroende om man säger ja. så. Ja. Och så kan han komma in så och kanske ha, ha ett ärende jobbrelaterat men så vill han ha liksom vara lite trevlig ha prata <laughs> någonting annat också ja säga någon, något ord sådär, men sen när han har gjort det så står han bara kvar liksom och <laughs> tittar och skrattar lite nervöst ja. och sen ibland backar han lite något steg och sen eh, eh, eh, eh, ja, och sen så ja, kanske han går om man har tur <laughs> men eh, början, var varje gång eller? ja, i princip varje gång men eh, i början så visste man liksom inte, för då satt man så, hade jag kontakt så länge han pratade. Och sen så bara, <laughs> när han hade sagt vad han skulle så bara står han kvar. Det blir så himla awkward varje gång. Men nu har man ju lärt sig hantera det lite bättre så att, ja, eh, det kanske låter nonchalant men... Det känns bekvämare att man liksom grejar på lite med sina grejer på datorn samtidigt som man snackar med honom. Så det blir inte så uppenbart att, Nej, det får vara att skit, samtalet alltså. dör ut och han bara står kvar. Ja. Men, <laughs> men det är verkligen varje gång som han så här backar lite för sent ut sakta. Och vet inte om man ska säga någonting till eller han ska gå eller... Ja. Men alltså det kan ju låta elakt Men ibland, alltså det är inte just det specifika beteendet Men ibland så märker man ju Att det finns ju olika beteenden hos olika personer givetvis ja. Även en, en själv ju. Men ibland blir det ju så att Om det är ett beteende som liksom inte försvinner Så blir det också till slut så Börjar man ju rida lite på det Alltså själv alltså, ja. det Kanske inte just då ett sånt beteende Men att, att Man måste börja köra sitt eget spel Mot det för att Kunna, äh, hantera det. Ja, exakt. Eller så. Ja, jo, precis. Och så får man skita om det låter som att man är stel, eller. Äh, eller dryg Ja, faktiskt. Ja, men det är ja. Framförallt om det drabbar en själv på ett onödigt sätt. Typ ja. att. Ja, okej, jag, jag, kommer, jag kommer fan inte jobba över en halvtimme för att han inte kan gå ut ur rummet. Och så, <laughs> sant, nej, men lite så. Ja. Äh, det, är nej, lite... det är inte så att han. han, han äh... För Hala inte en, en massa tid eller så utan det är snarare att det blir så jävla awkward varje gång för mm. han vet inte var han ska ta vägen när han har pratat färdig så bara stående han där, på en lite nervöst. <laughs> eh, Stirra. <och> ja. <laughs> ja. Precis, så det, ja, det är snarare det. <clears throat> Just den karaktären ju... känner jag inte riktigt igen i och för sig men eh, jag ah, kan, okay. kan väl tänka mig att den finns. Ja, jo, den finns. Ja. <laughs> Nej, sen har vi en annan eh, klassiker. Eh, en sån sig eh, ja, ja, ja. så att säga. sig ja, käring. men... Eh, en sån som, som eh, spenderar hela sin rast utanför kontorets väggar och klämmer typ 3 sig på en kvart. Mm. Och sen när det är lunch så har hon en hel halvtimme och då hinner säkert med fyra, fem sig. <här> Äter snabbt, springer ut röker, kedjoröker i 20 minuter och sen in igen. Äh. <här> och sen har hon då den klassiska Trellebois-när-radio <här> och dialekten till och med. <här> Hallå, ja! <yeah>. Det är nu det är, är ju rätt vanlig Alltså den här liksom paniken Eller så här, rökar ju rätt så Eller inte rätt så De är jävligt måna om sin tid För att kunna ja. få den där siggen ja. Och det är rätt kul att se den liksom Paniken som uppstår av någonting som skiter sig lite grann För de, det är väldigt sällan de säger orsaken Fast alla i rummet vet varför Ja, men eh, man märker så så Okej, nej det passar inte mig För att, äh, såhär, De bör <laughs> svara det rätt så aggressivt Utan att berätta varför Det inte passar dem Ja, ja Jo, precis ja men den, uh, den finns ju den har Man, ju man, man måste på. ändå ge henne För att det är ju en del rökare som Smitter iväg lite då och då. Liksom tar en sig mitt i arbetspasset. Men mm. hon spar sig verkligen till pauserna. Och så kedjor kedjorök, och så in i helvete. Och sen in igen. Knägar på <laughs> två timmar. Och sen är det rags för rast igen. Du måste gå jävla kik efter den rasten. Mm. <laughs> ja, verkligen. <clears throat> ja, sen Nej, så det... har vi en tredje personlighet som jag tänkte ta upp. Och det är också... Uh, en sån här person som har mm. väldigt lågt självförtroende. Mm. Uh, alltså, alltså han, han uh, den här personen låter så sjukt nervös så fort han ska säga någonting överhuvudtaget om det så är någon liten kommentar på fikarasten eller det är något jobbrelaterat så det låter han som att han liksom ska gå under för att han är så nervöst lagd. Ja, ja, ja. hela hamn, även om du har sett uh, Office Space nej, nej jag, jag tänkte på Office det? innan, om du berättade den andra första karaktären, men alltså inte Office utan Office Space filmen ja nej jag vet, men jag, jag, jag ja, menar ja. med att jag tänkte på hela office innan ja, Office Space inte Mm. Ah, Okej, okay. nej för där är det i alla fall en karaktär som heter Milton som, eh, som den här killen påminner ganska mycket om. <laughs> han blir, han, I filmen blir han förpassad till källaren och sitta och häfta papper <laughs> eller vad fan det. är. Eh, som här, har en extremt nervös uppsyn och eh, väldigt så här, han har ju förmodligen någon slags eh, diagnos antar jag social typ Ja bland annat ja. Men bara en sån sak när han går till Till jobbet Jag Kommer från busshållplatsen mm. Så istället för att Liksom Nu är det svårt att förklara för man har inte hur, hur arbetsplatsen ser ut Framför sig men men han kan liksom inte gena någonstans när han ska gå över gatan utan han går hela vägen fram sen svänger han 90 grader och går över och, sen... <laughs> <Ja. laughs> och, ja, och sådana grejer någon form av, ja. uh, och sen när han kommer in uh, vi har ju den här uh, stora terminalhallen där uh, bussavresorna eller resenärerna sitter och väntar när de, uh, innan de ska ut på resor ja. då går han liksom in där Uh, öppnar sin väska, tar fram en kam kammar sig lite, när han har tagit av sig mössan lägger ner kammen igen och sen går han in på arbetsplatsen han har till med en liten fickspegel som han kammar sig fram ja. och sen stoppar han ner det och går in ja, alltså det är nästan på gränsen till lite halvgulligt beteende, jag kan tycka de är, det är lite liksom så jäkla ensamma på något vis och så ah, är det som att om han sina rutiner och så... Precis, han är en sån extrem rutinmänniska förmodligen ja. så att om inte hans dag blir som planerat så mår han säkert dåligt av det Ja, exakt tänka. exakt Men det, är, nej, det han är ju väldigt alltså det är lite sorgligt måste jag säga han, han har säkert ett väldigt ensamt liv förmodligen Mm um, men jag, jag har försökt prata med honom några mm. gånger, men det är liksom, det går, det går inte, det är inte lönt, det, det är liksom våra nervösa svar och så korttugget och sen, ja, okej, okay. ja. har ingen av oss har ut någonting av det känns som. <laughs> <laughs> Nej, men då då, man kan ju inte göra mer, Nej. så är det ju. Uh. Ja. Men den har man ju också stött på Kanske inte de här egenheter äh, kan man, jag, nog aldrig, man har ju stött på typen Men inte så extremt som han är Jag han är ändå Ja han fyllde 40 År tror jag Så han är ändå hyfsat gammal i regel ha lite så här. Hals... I... Ja förlåt Ja, när man har ha på dem mer när man gick i skolan själv. Alltså sådana här lite, ja, den typen. Men inte så extremt och så gammal faktiskt. Ja, men det är mycket, mycket den typen, nu kanske han har någon diagnos förvisso, men det är mycket den typen ja. av eh, händelser som gör att jag är så jävla svårt för mobbing. För det är ofta sånt, eh, som, det startar ofta med liksom, mobbing i skolan och eh, den typen av så ja. formade personer som blir så jävligt osäkra på sig själv. I jätmöserna. Ah, det är det som är så mörkt med mobbing. Ah. Uh, och det är grofiksom för uh, Ja. Men jo, uh, Nej, men den, den, man har ju sett någon liknande karaktär har man ju. Uh, faktiskt. Ja. Uh, jag tycker i regel, folk har ju olika beteende. Alla har ju det. Sitt, sitt beteende. Jag ja, så alla svårt för personer som uh, har sitt sätt och bara kör på med det. Som inte liksom eh, ja. fullt med, alltså alla är kanske inte medvetna om det, men i regel är man väl ändå någorlunda, man har väl så pass mycket självinsikt att man, ja, jag kanske kan ja. vara lite bordus, eller vad fan man nu har för egenskap. Eh, när det är negativa egenskaper och man bara kör på ändå, ja. utan att Exakt. göra någon ansträngning att försöka förbättra sig själv. Exakt, bara köra på och sen skita i alla andra runt omkring, ja. det tycker jag är så jävla respektlöst. Tyvärr är det ju så fruktansvärt ja. vanligt att alla bara plöjer på Så det är ingen som anpassar sig riktigt efter varandra uh, Nej. Men, uh, men en annan karaktär, uh, jag måste bara flika in, den är ju rätt så vanlig också Det är den ja. personen som alltid ja. är negativ utan att ha någon insikt om det överhuvudtaget <laughs> Att ja. allt, allt ja. personen säger har alltid som negativ klang Känner du till ja. den typen av personen? Jo, verkligen. Alltså, även om det Och... är positivt positiv grej man säger så hittar de något jävla vis. På något vis kan de kommentera det på ett negativt sätt. Ja, ja, Jo, verkligen. Sådana som också är väldigt anti... Alltså för, icke-förändringsbenägna. Ofta. Ja, ja verkligen. Eh... Bittra liksom. Det är en ny... Apropå den typen av... Beteendet. Jag tycker nästan det har växt fram En ny, eh, modern Stereotyp och Den här som är så jävla kort på eh, hållbarhet eh, Som liksom Det speglar sig på allt eh, De gör i, i vardagen Och de har blivit någon sån här hållbarhetspoliser Vad sa ja På hållbarhet? Ja, ja. Alltså, ja, ja, ja. ja men De som liksom sa eh, Ska vara fläckfria i, i sin vardag Och som kommenterar andras ja. Liksom eh, Andras sätt att leva sina liv Att man liksom Vad man ja. än gör är i princip fel För då du pajar för planeten Eller Det blir ju Hallå. Jäkligt skitnödigt ja. Måste jag säga Jag kan Alltid. nog vara, göra mig lite skyldig där då Att man är hållbarhets äh, Inte polis men Alltså så Lite Påpeka ja, saker Jag har lite så svårt stämt. att säga att du skulle vara på det sättet som jag Menar här eh, ah, okay. Alltså det är mer sådana här som eh, Alltså du skulle inte på något sätt vara präktig i det Jag har upplevt att de eh, Som jag refererar till Är liksom ah. alltså på ett jävligt störigt sätt ah, okay. eh, För jag är ju själv liksom för Att man borde Hålla ett öga på liksom, Men samtidigt är jag ah. också realist i det Att du kan ju liksom inte du kan inte leva ett fläckfritt liv eh, i alla dina val. Nej. Det är helt omöjligt ja, Det visst, är bara nift att tror det. Det ja. är det är som att liksom, tror att du aldrig ska söta på bakterier och sprita ja, det in ja. i helvetet eh, Ja nej, precis. Du kan inte vinna den kampen. Däremot kan du göra så gott ja. du kan. Eh, men det finns ju ändå ja. gränser. Liksom. Ja, jo absolut. Eh, men ja. Eh, det var det. <laughs> ja, ja. Hade du någon annan och adderat Ja, nej, in. jag hade inte uh, fler just nu i alla fall. <laughs> Men alltså apropå det också, det, det är ju inte ingen slump att stereotyper finns. För det, alltså, alltså Och att fördomar förekommer, för det är ju ja. fan ändå rätt ofta det stämmer alltså. Ja, visst. Eh, vi, nu när vi hade ett event på jobbet så var det sådana killar liksom... Eh, från en eventfirma då som skulle hjälpa oss med utrustningen och sånt. Med ja. Med bildmixer och ljudmixer och ljud och sånt eh, generellt. Ja. Och, om du bara får gissa, hur, hur tror du de typ ser ut? <laughs> <laughs> um, antingen så var de uh, lite så här uh, uh, rockers-tatuerade och lite pirsade och... Uh, och ja, det är den så jävla <laughs> nej alltså, de var okay. det <laughs> Kanske Annars inte skulle pirsade Alla alternativet skulle vara att de var lite mer Såhär dudiga Liksom eller. Ja nej de var rockare Alltså hårdrockare ja, alltså, ja. Det, ju, fan, det känns som alla sådana <laughs> eh, Råddar är liksom rockare, rockare. Ja. Skit, Skittrevliga så Inget fel på dem Men det är liksom, ju också en sån grej som att Det är inte konstigt att fördrummar finns Alltså det är nej. Eh, <laughs> nej det är roligt Ja, det är rätt intressant ja. ja, det var det Bra ämne yes. ja. Ska vi riva av en liten avslutning eller? Ja Då så Tackar väl för idag Och går ut med lite skön musik Men ja, vi ses Nästa vecka När det är dags för vårt oljejulspecial mm, Det ser vi fan ut Något ens. annat du vill tillägga Eh, nej ja, inte egentligen. Det är skönt att ha en sån här eh, uppvärmningshit innan vi kör årets ett special. Då ska vi får se vad det är. vad det av det. Ja. Yeah. Ehm. Yes. Vi tackar för oss. Nej då, vad Tack. Tack. Tack. Tack. Tack så mycket. Hej. Hej.